Володимир Лис Століття Якова Видавництво Клуб сімейного дозвілля Місто Харків 2010 рік Читає Таїсія Дружинович Направду добра книжка Засідати в журі літературних конкурсів я по щирості не люблю Нічого хорошого тут немає. Доводиться цілими днями перечитувати, за Маяковським кажучи, тисячі тонн славесної руди, щоб не дати згубитись якомусь невідкритому талантові, а потім ще й роками журитись його літературною долею, наче ти ні і винувата. Тож, коли цьогорічна коронація слова запросила мене в журі ювілейної «Гарант коронації», тільки для попередніх лауреатів, краще з кращого за 10 років конкурсу, я зітхнула з полегкістю. Гаразд, хоч відкривати нікого не треба буде. ні в року вже знані, окнишковані, отже, жодної відповідальності і жодних несподіванок відповідно теж. На щастя, життя без несподіванок не обходиться. Роман «Століття Якова» Вразив усе журі у повному складі, без різниці літературних смаків і вподобань. Так буває тільки з направду добрими книжками. Вони переконують одразу і найзапекліших скептиків, як жива істота переконує на дотик теплом і пульсуванням крови під шкірою. З'ясувалося, що всі проковтнули рукопис одним духом життя чи варто сказати життя є. Древнього Якова з поліської глибинки, його любовні війни, злочинства й подвиги, пристрасті і муки несподівано виявились куди захопливішими за кілограми детективів із пригодами зомбі, уперів, ФБС та інших потвор. Серед засилля сучасного літературного силікону Яків зі своєю сімейною сагою впадав в око, як живий серед менекенів. Він був справжнім, йому хотілося співпереживати. Жінки, згадуючи деякі епізоди, скліпували сльозу. А то ж, мелодраматичного в романі чимало. Тільки чомусь тому всьому віриш? Чи не тому, що «Століття Якова» – це ще й сто повних років української історії, з усіма її, куди там, шекспірівським, непроговореними і неосмисленими трагедіями, чиї непідбіті рахунки ми й далі продовжуємо оплачувати. І Волинське Полісся на перехресті режимів, імперій, народів, армій, культур і субкультур, хто тільки не токся тут за століття Якова, від Уланів-Пільсуцького до наркоділерів на джипах, то сцена, на якій розігрується споконвічна драма боротьби людини зі світом за власну душу. І книжка ця не тільки про дядька Поліщука, мужчину з вимираючої породи справжніх, якого як тріску жбурляло по водах вийшлого з берегів ХХ століття. А яким таємничим чином, як тут завжди буває, з, направду, добрими книжками про кожного з нас. Одне слово «відкриття» таке і відбулося. Журі переживало ейфорію астронома, який щойно вгледів у телескоп «Нову зірку». Дарма, що творець Якова, лучанин Володимир Лис, давно не новачок у літературі. А новачок такої книжки не написав би. Що за ним уже чималий доробок, п'єси, кілька романів, низка нагород, публікації в найкращих столичних видавництвах. Цілком солідна письменницька кар'єра, хоч і не зіркова, на слуху в читацької публіки досі були інші імена. Що ж, тепер після століття Якова склад першого ешелону сучасної української літератури доведеться переглянути. Адже твори такого епічного масштабу і густини не часто пишуться не тільки в Україні. А ще подумалось, якби за цим романом можна зняти фільм. Куди там Мосфільму з Голівудом? І не треба на те мільйонних затрат, коштовних зйомок, комп'ютерних спецефектів, досить лише гарного режисера і акторів, таких, щоб відчули, чесно відтворили той градус людяності, що його закладено в цій історії. Але це вже я, звісно, розмріялась. Радіти треба вміти, як навчився за своє велике і страждальне життя старий Яків, з того, що є. А є – Нечастий гість у нашому домі. Направду добра книжка, який мені здається здає... тепер тільки побажати доброї дороги до добрих людей. Оксана Забушко Що таке життя ваше? Пара, яка з'являється на хвильку, а потім зникає. Соборне послання апостола Якова, 4.14 Чуєш, як грає цвіркун? Слухає небо Крізь ніч, серце комахи Невідомий Японський поет XVIII століття Частина перша Приблуда Весілля «Який же я старий?» Думає Яків «Який старий, Боже мій!» Він щойно захитався біля порога своєї хати щоб не впасти, вхопився за одвірок. Світ кудись поплив. Не здивувався. Так бувало вже на раз. Дивина в іншому. Він раніше ставився до цього якось інакше, простіше, наче б не помічав, удавав, що не помічає. Заточився, той заточився. Старий, от і все. А тут щось кульнуло, наче, різануло в серці чи коло серця. От іще, він отак упаде, серце спиниться, не одразу і знайдуть, але тоді йому буде байдуже, знайдуть чи ні, а тепер не байдуже.